«Це лише застуда, моя пані». Слова «моя пані» чіплялись у нього за зуби, ніяк не бажаючи виштовхуватись із рота, і тому виходили ще пескливішими за інші слова. Є невеликий жар, але нічого страшного. Мед, молоко, відвари з листя та плодів дикої малини. І знов будете як новеньке. Я доповім королю, що ви заслабли. Та не треба. Навіщо?» Завтра ж буду на ногах. При всій повазі моя пані, це вже був не писк, а якесь кавучання. Я маю наказ короля сповіщати його про все, що з вами коїться. Ви часом не вагітні? Я? Світлана аж вдавилась цим припущенням. О, ні, цього не може бути. Як не може? Лана засміялась, сміх поступово перейшов у кашель. «Спасибі, що оглянули мене. Ви можете йти». Товстун пішов, на його місці матеріалізувалась Зоряна, яка, промовляючи, «Ось спробуй тільки мені не видужати до балу», розгорнула прихоплену із собою засмальцьовану ганчірку. Втягнувши повітря носом, Лана відразу зрозуміла, що в тій ганчірці. «Козиний жир? А як ти здогадалась?» У нас цим лярдом теж користується, коли хтось кашляє. Тільки я не дозволю, щоб ти мене цим намастила. Чого це? Бо я буду смердіти. Голос ланею впав до безпомічного шепоту. Як коза. Я сам натру її. Почувся від дверей знайомий голос. Зоряна кивнула, оклавши в руку Олесю ганчірку. Оклонила зі словами «мій пане» і вийшла. «Роздягайся!» – наказав Олесь, розминаючи і без того м'який смалець довгими пальцями. Світлана не поворушилась. Він озирнувся, здивований. «Ну, що таке? Знімай сорочку». «Що знаю таке?» Цього Лана і сама не знала. Який такий напад незвичайної сором'язливості відвідав її? Вона не змогла б пояснити, та замість того, щоб послухатись... Вона ще міцніше стягнула пальцями комірець. Олесь підійшов до ліжка, сів на край, як сиділа вона свого часу біля нього, і тихо, із невимовною ніжністю в голосі промовив. «Як дивно, правда ж моє серце? Тепер ми помінялись місцями. Я хочу допомогти тобі, а ти мені не довіряєш. Я свого часу довірився тобі беззастережно». Хоч був вразливим. Куди вразливішим, ніж зараз ти? Бо ти ж при пам'яті. Чого ти боїшся? Це не боляче? Не зводячи з нього очей, Лана повільно стягнула сорочку. Не боляче. Хто це сказав? Ще як боляче. Бо кожен рух, кожен дотик цих чутливих довгих пальців є мов тавро і водночас нагадування про те, що скоро...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 Ну ось і все. І з цими словами Олекса натягнув їй покривало аж до підборіддя. І саме вчасно, бо в ту мить, коли він нахилився, щоб поцілувати її, у спальню без натяку на запрошення завалила ціла делегація краян чоловічої статі, очолювана Світозаром і з голодною цікавістю спрямувала свої погляди в бік ланеного ложа. «Якого? Що ви тут робите усі?» – король підскочив. «Хто вам дозволив увійти? Як ви насмілились? Ану всі геть, негайно!» Світозар мовчав. Його довгі біль вуса оторочували скорботний рот і спускалися ледь не до грудей, мов ікла ображеного в кращих почуттях моржа. Чомусь саме моржа і нагадав він ланів цю мить. Старого, зморшковатого, такого ніби неповороткого на суші і такого зграбного, спритного у воді у своїй стихії. Дивлячись зараз у ці блакитні, вже трохи збляклі від очі, Лана зрозуміла з чіткістю, котра чомусь вислизала від неї раніше. Вона придбала собі ворога, та не простого, а смертельного, який буде битись до переможного кінця. Решта краян, переминаючись з ноги на ногу, теж мовчала, ніяковіючи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 Та для цього їй треба звестися і приготувати чаклунське зілля. А хіба вона годна? Юрба цих милих двометрових немовлят слухняно закивала на знак згоди і, заткуючи, залишила покої. В дверях затримався лише Світозар. Точніше кажучи, завмер, мов кобра перед стрибком, даючи зрозуміти, що його це пояснення без сумніву, блискуче не задовольнило. І він не заткував, просто крутнувся на своїх підборах і зник так худко, наче його й не було. Олесь же, взявши з табурета кубок із питвом, принесений зоряною, підніс його до вуст і прошепотів. Пий, потроху, ось так, добре. Затримуй воду в роті, щоб зволожити язик і піднебіння. Так ти швидше вгамуєш спрагу. Чудово. Розумна дівчинка. Юр сказав, що в тебе жар. Ти впевнена, що це, що ця хвороба не така, як у мене.